Вже сонно, зручніше укладаючи щокою до його плеча, усміхнулася Галина і тихо додала на добраніч. Телефон задзвонив саме цієї миті. Стояв він на підлозі коло ліжка. Важка зелена коробка його аж ніяк не пасувала до супокійного затишку, який намагалася створити Галина у своїй кімнаті. Цей польовий телефон завжди нагадував про тривогу. Про небезпеку. І здавалося, ніби взагалі нічого доброго не можна почути з його трубки. І тепер молода жінка аж здригнулася від передчуття лиха. Але нічим не виявила хвилювання. Вона була вже досвідченою дружиною прикордонника. — Капітан Стороженко, вам треба негайно з'явитися в штаб. — Голосом чергового по заставі наказала трубка. — Єсть. Відповів стороженко і всміхнувся. Оце тобі виспалися. Ти скоро повернешся? Запитала Галина. Вона не стривожилася. Такі виклики часто лунали в затишній кімнаті. Так, скоро. Швидко вдягаючись, автоматично застібаючи ґудзики й пряжки, відповів капітан. Ти спи, я дуже скоро повернуся. Ледве доторкнувшись, легко поцілував дружину. Кинув на голову зелений кашкет і вийшов з кімнати. Повертайся швидше, сонно сказала услід Галина, вмостилася зручніше на м'якій подушці, і заснула солодко й міцно, як засинає по-справжньому щаслива, цілком певна в своєму коханні жінка. Потім над заставою прогуркотів розкоти сто грім. Снаряд важкої гармати вдарив у будиночок, де жили офіцери. Ще десятків зодва вибухнули на подвір'ї застави. Але нічого цього Галина Стороженко вже не чула. Засипана тиньком зі стелі та стін, скинута з ліжка хвилею вибуху, лежала вона на підлозі непритомна, аж доки сонце не стало над розбитою заставою. Вона тямилася десь аж після обіду. Нічого не розуміючи глянула на стелю, де, як ребра кістяка, повипиналися поламані дранки на величезну діру замість стіни. Для чогось узяла телефонну трубку, послухала, тиша. У важкій, немов бичавунній голові думки ворушилися повільно і ніяк не вдавалося пов'язати їх одну з одною. Збагнути, що ж сталося? Вона здивовано глянула на себе, на свою нічну сорочку, підвелася і знову впала на підлогу, не в силі перемогти нестерпний біль у голові. Кілька хвилин полежала горілиць, усім їством прислухаючись до мертвої тиші. Подивилася на ліжко знизу, побачила плетену металеву сітку і з зусиллям підвелася, сподіваючись побачити чоловіка. Нікого немає на припорошеній постелі. Галина сіла на ліжко, машинально скинула сорочку і так само машинально, як робила це завжди, провела долонями по своїх повних грудях і не відчула дотику. Тіло стало зовсім чужим, ніби і не їй належало. Не в змозі нічого збагнути, просто повторюючи завчені рухи, втяглася. Не думаючи про можливу небезпеку, вийшла з будинку на подвір'я. Над обгорілим будинком застави ще в'ється чорний дымок. Тінь його лягає на весь світ. Усе довкола здається почорнілим, вкритим темною пелюгою. Що ж сталося? Війна? Галина сказала це слово. Була певна, що вигукнула його голосно, але не почула нічого. Що з нею? Чому така тиша? Усвідомлення того, що сталося, приходило повільно-повільно. Думки вже стали чіплятися одна за одну, аж доки з'явилася одна найголовніша, примусила відступити і зникнути всі останні і вилилася у розпачливий крик «Володимир! Володя! Стороженко!». Вона кричала, кликала, не чула своїх власних слів і тільки тепер зрозуміла, що оглушена вибухом, взагалі нічого не чує. Це відкриття не додало тривоги. Зараз їй байдуже до всього на світі. Але взнати, що сталося з чоловіком, треба неодмінно. Рухаючись, як сомнам була, обійшла згорілий будинок застави. Ніде нікого немає. Видно, відступила застава в влісти. Забули про неї, Галину Стороженко. Ця думка не завдала болю. Побачила на землі довгий, широкий, рубцюватий слід. Один, другий, третій, десятий. І зрозуміла, що тут пройшли танки. Біля входу в будинок застави. Підкресла тим стояла лава. На ній часто ввечері сиділи, розмовляючи, розповідаючи анекдоти чи просто співаючи пісню, солдати й сержанти. Дивно, застава згоріла, а лавочка залишилася цілою. Галина сіла на неї і довго сиділа, відчуваючи, як поволі яснішає голова.